На балачки красунчики виводили з рівноваги кадрового офіцера, двічі пораненого на фронті і тепер нагородженого орденом Червоної Зірки. Леонід Воробйов дав згоду на далеку розвідку з надією, що й там він буде на місці, як і на фронті. А виявилось, що ця ноша йому непосильна. Морально, психологічно не може бути розвідником. В цьому він переконаний і тому написав заяву командуванню, хоч знав, що усі у розвідгрупи вірили йому. А Юха навстаннім часом навіть облишив жарти, тільки б не сердити старшого лейтенанта. «Вибачте мені», – звернувся до товаришів Воробйов. Хм, «Чим ти завинив перед нами?» – здивувався Короб. «Я більш не получив німецький тил». «А про новий політ ніхто з нас ще й не думав. От спершу треба з'їздити додому», – сказав короб. «І все, мабуть, через оті нерви», – із смутком в голосі зізнався Воробйов. «Я ходив в атаку, був під шаленим обстрілом і бомбуванням. Та я знав, що таке вогняне пекло вічно не буде, якщо ти залишишся живим» а буде друга лінія оборони, переформування, госпіталь. А в тилу, без обстрілу мінометів і бомбування, ти у вас час як натягнута струна, що ось ось лусне. Уже першої хвилини після приземлення, коли нечистий заніс мене в струмок, і я проломив кригу, щоб скупатися в ніч на перше квітня задля жарту. Збагнув, що тил цей не для мене, у ньому я слабак. Коли б тільки знали, скільки коштувало мені сили витримки, щоб ви не помітили, як страждав я від того, що був не на своєму місці на цій війні. Не гнівайтесь на мене. Я вас залишу. Поїду в резерв, а там і на фронт. Він хвилювався, і друзі-побрати мене розуміли. Ти справжній хлопець, сказав короб. Таки можна летіти і в розвідку і на край світу. Звернувся б ти до мене, я дав би тобі рекомендацію партію більшовиків. Ой, лишенько мені, вигукнув Юхан, дивлячись у вікно. Тільки що говорили про наше начальство, а підполковник уже тут поспішає, мабуть, несе корупу і галці літери на безкоштовний проїзд до Куйбишова й до Харкова. Ото ви по дорозі на п'ятецьке п'ятку, що дається безкоштовно на кожній станції. Не забудьте прихопити кухлик. А я й Кудрявий якось та дістанемось до Мустве і до Ленінграда попутними машинами. А вже ж несе літери, обіцяв вже. Задоволено потер руками короб і зиркнув на підвіконня, де лежала дбайливо складена купа зошитів, роздобутих у ворожому тилу для своєї першокласниці Катрусі. Короб зітхнув на повні груди і всміхнувся. Як тільки підполковник переступив поріг, одразу ж спитали, чи є наказ на відпустку. Та Микола Іванович чомусь ховав очі від допитливих поглядів кудрявого орла і коропа, а потім підняв обидві руки з натугою проковтну слину. Є, та на наказ на побивку. На фронті у Прибалтиці виникла непередбачлива ситуація. І вам хочуть запропонувати злітати ще разок до німців. А тоді вже не лише відпустка. Усіх вас, не офіцерів, демобілізують. Воробйов стояв розгублений. Троє інших остовпіли від несподіваної звістки. Дозвольте, товаришу підполковник, я залишу кімнату. Я вже не ваш, не в групі. Неголосно промовив Воробйов. Знаю. Кивнув Микола Іванович, а де ж галка? Він на городі. Під вербою пише у свій зошит враження для історії. Я покличу його, відповів гробюв і вийшов з кімнати.